Leškot běžel za trolem jménem Naváška. Strážnice se začínala plnit. Bylo jasné, že hlídka se zabývá mnoha různými věcmi a že při mnoha z nich je třeba křičet. Dva uniformovaní trolové stály před vysokým stolem seržanta Tračníka a mezi sebou měli trola o něco menšího. Ten měl na tváři sklíčený výraz. Mimo něj také silně škrobenou širokou sukénku a na zádech nalepený pár malých mulových křídel. S chodou okolností víme, že trolové nemají, co se týče zubniček, absolutně žádnou tradici, říkal právě tračník. A už vůbec ne, co se týče víly nazvané zinky cink. Takže co kdyby jsme to přece jen nazvali násilným vstupem a vloupáním bez licence cechu zlodějů? To jsou druhoví předsudky, když nechcete trollům dovolit, aby měli svou výlu Zahuhlal zahůlal Zinky Cink. Jeden z trollých policistů obrátil natračníků v stůl vzhůru nohama pytel. Na papíry se vysypal celý déšť různých stříbrných předmětů. Uh, tohle si našel pod polštáři, co? Bůh, že hnej těm malým dobrým dušičkám, sklopil Zinkicink hlavu. U vedlejšího stolu se unavený drpaslík hádal s upírem. Uh, podívejte, vysvětloval právě, to není vražda. Vždyť vy už jste dlouho mrtev, rozumíte? Uh, on mi je vrazil rovnou do těla. Dobrá, byl jsem si promluvit s majitelem a ten mi řekl, že to byla nehoda. Vůbec nic prý proti upírům nemá. Říká, že jednoduše nesl tři krabice tužek HB s gumou na konci a zakopl o okraj vašeho pláště. Nevím, proč bych nemohl pracovat, kde chci. Ano, ale v továrně na tužky? Navážka se podíval dolů na řičku a veselé se už klíbl. <laughs> tak tě vítám do života velkoměsta Řičko. Máš zajímavý jméno. Ano? No, většina trpaslíků má jména jako Balvan spěr nebo Silnoruka. Ano? Naváška nepatřil k těm, kteří by vnímali jemné detaily řeči a vztahů, ale kousavost v Řičkově hlase pronikla i k němu. Dobrý jméno. Co je to? Nářez! To je chlorid amonej smíchaný s rádiem. Tobě by z toho zvonilo v hlavě, ale trolům se z toho rozpouští mozek. V horách je to velký problém. Teď ho začali nějací grázlové vyrábět tady ve městě, a my se pokoušíme zjistit, kdo a kde. Velitel Elánius mi dovolil vést veřejnou preventivní kampaně a říkat lidem, co se stane těm hajzlům, kteří to svejnstvo prodávají dětem. Mával mohotnou rukou k velkému a dosti hrubě vyvedenému plakátu na stěně. Stálo na něm: Nářez! Prostě řekněte: Arghark, prosím, ne, ne, ne, ne, ne, Jediným pohybem otevřel dveře. Tohle tady je starý hajzlík, který už nepoužíváme. Takže tady si můžeš míchat ty svoje volovinky, je to jediná volná místnost, kterou zatím máme. Budeš si to tady ale muset vyčistit, protože to tady smrdí jako latrina. Otevřel další dveře a tohle je naše šatná. Každý tady má svůj vlastní věšák a tak, a támhle jsou paravány na převlíkání, protože víme, že vy, trpaslíci, jste hodně cudní. Je to dobrý život, když nejseš slabý. Pan Elánius je OK, ale někdy je trochu divnej. Pořád říká takový věci, jakože. Tohle město je vroucí kotel a všechna špína a kal vždycky vyplavou na hladinu a jiný takový věci. Hned ti dám tvoji helmu a odznak, ale ze všeho nejdřív musím. Otevřel poměrně velkou skřínku na boční stěně místnosti, na které bylo barvou napsáno Navaška. Někam zašít tohle Kladivo. Z ocel Kůrkovi trpasličí pekárny Kupujte chleba, který má říc Vyběhli dvě postavy vrhly se k povozu a naléhavě pokřikovali na kočího Aby okamžitě vyrazil Kočík ním obrátil pobledlou tvář A ukázal před sebe na ulici Seděl tam vlk Nebyl to obyčejný vlk Tenhle měl zlatorudou srst, která byla kolem uší tak dlouhá, že vypadala spíše jako hříva. Vlci obvykle nesedávají uprostřed městské ulice. Těše vrčel. Bylo to hluboké, tiché a dlouhé vrčení. Byl to slyšitelný ekvivalent hořícího doutnáku. Kůň byl k smrti vyděšený, měl strach zůstat na místě, ale ještě mnohem větší strach se pohnout. Jeden z mužů se začal opatrně natahovat pro samostříl. Brčení o poznání zesílilo. Ještě opatrněji ruku spustil. Brčení znovu zesláblo. Co je to? Vlk? Ve městě? Co by tady asi tak žral? Jak tě už vždycky napadne ptát se na takový pitomosti? Dobré ráno, pánové, řekl Karotka a odstrčil se od zdi, o níž se až dosud opíral. Zdá se, že se nám mlha znovu zvedá. Mohl bych vidět vaše cechovní licence, prosím. Otočili se. Karotka je obdařil přátelským úsměvem a kývil jim na pozdrav. Jeden z mužů si začal prohledávat kapsy a s divadelními efekty předváděl pantomimu člověka myšlenkami nepřítomného. Aha, tedy jak bych vám to... Ráno jsem vypadl z domu dost rychlo, musel jsem mi tam zapomenout. Oddíl 2. pravidlo jedna regulíce zlodějů říká, že členové musí své průkazy a licence nosit při každé profesionální příležitosti, citoval Karotka. Vždyť ani nevytáh méč, zasykl ten nejhloupější z vypečeného trojlístku. Ani to nepotřebuje, má nabitýho vlka. Někdo všeru psal a skřípot brku po pergamenu byl jediný zvuk, který se ozýval. Dokud se se zavrznutím neotevřely dveře. Píšící se obrátil stejně rychle a hbitě jako pták. Ty? Řekl jsem ti, aby se sem už nikdy nevracel. Já vím, já vím, ale jde o tu zatracenou věc. Výrobní linka se zastavila a to se dostalo ven a zabilo toho kněze. Viděl to někdo? No, v té mlze, co včera byla, těžko, ale... Pak to tedy není, rozumíš, nic důležitého. Že ne? Nemají přece zabíjet lidi, no tedy ne tak, že je praští do hlavy. Ale udělají to, když se jim to přikáže. Nikdy se mu nic takového neporučil, a co když se to obrátí proti mně? Proti svému pánu, nedokáže dokáže to neposlechnout, ta slova ve své hlavě, člověče. Návštěvník si sedl a zavrtil hlavou. Ano, ale jaká slova? Já nevím, vážně nevím, začíná toho být příliš mnoho a tu zatracenou věc mám pořád někde za zády, aby ti přinášela tučné zisky dobrá, dobrá, ale jde spíš o tu druhou věc, o ten jet. Já totiž nikdy... Milč, zajdu za tebou ještě dnes v noci. Můžeš říct ostatním, že mám kandidáta. A jestli se ještě jednou odvážíš sem přijít, Ankmorporská královská společnost heroldů a obřadníků sídlila za zelenými vraty v ulici rozmazlené kočky. Elánius zalomcoval táhlem zvonku. Zazdí něco zaklinkalo a celé místo okamžitě propuklo ve strašlivý koncert houkání, vrčení, pískání a troubení. Pak nějaký hlas vykřikl. Vehni, chlape! Buď sedící a ty buď ležící. Ne, neřekl jsem, abys byl kráčející. Co ty tam? Kdo stojí o to, abys byl zpět hledící? A ty dostaneš kosku cukru, protože jsi hodný kluk. Vyléme, okamžíte toho nech, hned ho polož. Miluško, pust Gustava. Zvířecí zvuky utichly a k bráně se přiblížily kroky. Pak se v ní pootevřela malá branka určená pro obvyklý provoz. Elánius viděl 3 cm silnou část velmi malého muže. Ano, vy jste nám přivezl maso? Jsem velitel Elánius a mám dohodnutou schůzku. Kakofonie zvířecích hlasů opět zesílila. Cože? Velitel Elánius. Aha. — No, asi bude nejlepší, když půjdete dovnitř. Tvířka se otevřela. Elánius prošel dovnitř. Rozhostilo se ticho. Několik párů očí pozorovalo Elánia s nezastíraným podezřením. Některé z nich byly malé a červené. Další byly velké a jen tak tak vyčnívaly nad hladinu špinavého rybníčku, který zabíral větší část dvora. Jiné se na Elánia dívali zbydýlek. Dvůr byl plný zvířat, ale i ta utiskoval zdejší hutný pach. A většina těch zvířat byla velmi starých, což onen pach některak nevylepšovalo. Támhle na Elánia zazýval bezubý lev. Lev běžící nebo alespoň klackující se pomalu kolem by byl sám o sobě zázrak, ale lev ležící a sloužící jako polštář po staršímu grifovi, který se na něm vyvaloval se všema čtyřma nohama ve vzduchu, to byla i pro Elánia věc nevídaná. Byli tady ješci, šedivějící leopard, kterého Elánius okamžitě poznal podle přivrácené hlavy a několik opelichaných pelikánů. Zelená voda v jazírku zavířila a na povrch se vynořil párek hrochů, kteří zývali jako ozávod. Ani jedno ze zvířat nebylo v kleci a ani jedno se nepokoušelo sežrat některého ze svých společníků. Ach ano, na lidi to vždycky na poprvé takhle zapůsobí, řekl malý Stařík. Měl dřevěnou nohu. Jsme tady taková jedna malá šťastná rodinka. Elánius se otočil a přistihl se, jak upřeně zírá na malou sovu. U všech bohů? To je přece Morpork, ne? Obličej starého muže pukl šťastným úsměvem. Vidím, že máte v heraldice jisté vědomosti. To je dafné. Její předkové se sem dostali až z nějakých podivných ostrovů daleko za středem. Tak, tak. Elánius vytáhl z kapsy odznak městské hlídky a díval se na erb, který na něm byl zobrazen. Stařík se mu pokoušel nahlížet přes rameno. No, to ovšem není ona, to byla její pra, -pra babička Oliva. Morpork na Anku, chápete? To je taková slovní hříčka. Směje se tomu někdo? No, já do toho neměl daleko. Tak to je asi ta největší legrace, jakou tady u nás můžete čekat. Moc by nám pomohlo, kdybychom pro ně sehnali partnera, abych vám řekl pravdu. A taky bychom potřebovali hrošici, Tedy, abyste rozuměl, jeho lordstvo říká, že už máme dva hrochy a to má pravdu. Já jenom tvrdím, že to pro Rudolfa a křesomysla není přirozené, chápejte? Já nechci soudit, já jenom říkám, že to není správné. Jakže jste to říkal, že se jmenujete? Elanius, Sir Samuel Elanius, tuhle schůzku mi domluvila moje žena. Jo, jo, tak to obvykle bývá. Navzdor své dřevěné noze zamířil staří rychlým krokem kouřícími hromádkami lejn a trusů všech možných druhů a barev k budově na druhé straně dvora. E, řekl bych, že tohle musí být skvělé pro zahradu, řekl Elanius v pokusu o udržení konverzace. Zkusil jsem tím zalít rebarboru, přikývl stařík a otevřel jakési dveře. Jenže ona v zápěti vyrostla do výše pěti metrů a pak se samovznítila. Dejte pozor na saním, tento non, Sire, ona byla nemocná, ale to je smůla. ale to nic, toho si nevšímejte, až to uschne, tak se to seškrábne jako nic, tudy, Sire. Oproti dvoru, který byl plný světla a zvuků, bylo uvnitř v síni ticho a dosti šero. Ve vzduchu byl cítit suchý hřbitovní pach starých knih a kostelních věží. Když si Elániovi oči přivykly na nedostatek světla, všiml si, že mu nad hlavou visí praporce a zástavy. V místnosti bylo několik oken, ale pavučiny a závěje mrtvých much způsobily, že světlo, které jimi pronikalo dovnitř, bylo jen šedé. Stařík zavřel dveře a nechal Elánia o samotí. Ten ho pozoroval oknem, jak se kulhavě vrací k práci, kterou se zabýval před Elániovým příchodem. A zabýval se tím, že sestavoval živý erb. Na dvoře stál vstyčený obrovský štít ze stlučených a vyřezaných prken. Bylo na něm přiklučeno zelí, skutečné hlávky zelí. Stařík zavolal něco, čemu Elánius nerozuměl. Malá sova se se zapleskáním vznesla ze svého bydílka a přistála na velkém anku, který byl připevněn na vrcholku štítu. Oba hroši s funěním opustili rybníček a teď se postavili každý z jedné strany štítu. Stařík si před touhle scénou rozložil malířský kozlík, upevnil do něj plátno, vzal paletu a štětec a zvolal hoplát. Hroši se vstyčily, i když pravda dost revmaticky na zadní nohy. Sova rozepěla křídla. Dobří bohové, zabručil Elánius pro sebe. A já si vždycky myslel, že si to prostě všechno vymýšlejí. Vymýšlejí, sere, vymýšlejí, ozval se mu kousek za zády hlas to bychom se brzo dostali do maléru, kdybychom si to všechno jen tak vymýšleli. Elánius se otočil. Za zády mu stál malý muž a šťastně na Elánia zíral tlustým sklem brýlí. Pod jednou paží nesl svazek několika pergamenových roliček. je, že jsem vás nemohl přivítat už u brány, ale byl jsem v tom okamžiku velmi zaměstnán. Řekl a napřáhl k Elániovi volnou ruku. Klua lůž, Persevant. Khm, promiňte, ale vy jste opravdu červený svačinový rohlíček? Zeptal se úžaslý Elánius. Ne, ne, ne, to znamená rudý půl měsíc. A to je můj titul, víte? Jsem hlavní herod a vy asi budete Sir Samuel Elánius, ano? Ano. Rudý půl měsíc nahlédl do jednoho ze svitků. Dobré, výborně. Jaký vztah máte k klasičkám, syre? Klasičkám? Máme tady nějaké volné lasičky. Já vím, že lasičky nejsou klasickým heraldickým zvířetem, ale máme moc pěkné a silné lasičky a jestli se mi nepodaří někoho přesvědčit, aby je vzal za své, budu je muset pustit a to by hrozně rozrušilo Persevanta se Šatina. Vždycky, když se rozčíhlí, zamkne se ve své kůlně na dvoře a si, vymyslíte toho staříka tam venku? Víte, zajímalo by mě, proč on. No, proč vlastně vy? Pochopte, vždyť R je jen grafické znamení. Nemusíte je přeci malovat podle skutečnosti. Rudý půl měsíc byl šokován. No, možná, že kdybyste si samé té věci chtěl dělat opravdu velmi zlomyslnou legraci, pak ano, mohl byste si to všechno. Vymýšlet, to byste skutečně mohl, takže žádné lasečky, co? No, víte, osobně by mi to bylo dost jedno, zvláště lasečky by mi nevadily, jenže moje žena říkala, že draci by byli rád, podobné a příležitost se často nenaskytne. Ozval se jakýsi hlas ze stínů temného zákoutí. Ten hlas zněl tak, že by ho člověk nechtěl slyšet ani za světla. Byl vyschlý jako trout. Byl to zvuk hlasu vycházejícího z úst, která nevěděla, co to je odplyvnout slinu. Zněl jako mrtvý hlas. A byl. Zloději z pekárny zvažovali své možnosti. Mám ruku na kuši, řekl ten nejodvážnější strojice. Ten nejrealističtější prohlásil. Vážně? Já srdce v kalhotách. O, oznámil ten třetí, já mám slabý srdce, mě by do kalhot ani... No jo, ale já tím chci říct, vždyť ani nemá meč... Kdybych dostal toho vlka, vy dva už byste si s tím chlapem bez potíží poradili, ne? Pak se druhý muž, ten jemuž to myslelo nejrealističtěji, podíval na kapitána Karotkou. Jeho pancíř se leskl. Právě tak se mu leskly svaly na nahých pažích. Dokonce i jeho kolena se leskla. Hm, tak se mi zdá, že jsme se tady dostali do nějaké slepé uličky, nebo že to vypadá na plichtu, co? prohlásil kapitán Karotka. E, co kdybychom odhodili ty peníze, navrhl opatrně jasný myslitel. To by celé věci samozřejmě pomohlo. A vy byste nás pak pustil? Ne, ale každopádně by se vám to počítalo k dobru a já bych se za vás přimluvil. Ten mazaný zkuší si olízl rty a přesunul pohled z Karotky na vlka. E, Jestli ho na nás poštvete, varoju vás, někdo tady zemře. Ano, to by se mohlo snadno stát. Rád bych tomu zabránil, pokud to bude jen trochu možné. Zvedl ruce. V každé měl něco plochého, kulatého, v průměru asi 15 cm. Tohle je trpasličí chleba. Jeden z páně kurkových nejlepších. Není to samozřejmě pravý válečný chléb, ale nakrájení bude jistě dobrý. Jedna karotkova paže se myhla. Vytreskl malý vodopád pilin a plochý bochník téměř do poloviny zmizel v tlusté dřevěné fošně, která tvořila opěradlo kozlíku. Trčel z ní zhruba centimetr vedle muže se slabým srdcem, který měl, jak se teď ukázalo, i slabý močový měchýř. Muži zkuší se podařilo odtrhnout pohled od chleba teprve ve chvíli, kdy na zápěstí ucítil lehký, vlhký stisk. Žádné zvíře se nedokáže pohybovat tak rychle, ale přece tady teď stálo a vlčí výraz dával tušit, že kdyby si šelma přála, mohla by stisk zesilovat více méně do nekonečna. Odvalejte ho, řekl střelec a odhodil volnou rukou samostříl na zem. Řekněte mu, ať mě pustí. Víte, já jí nikdy nic neporoučím. Ona má svou vlastní hlavu. Ozval se dosud okovaných bod a zbran pekárny vyběhlo půl tuctu trpaslíků vyzbrojených sekerami. Když smykem brzdili u karotky, odletovali jim spod podrážek chvosty jisker. E, chopte se jich, vykřikl ocelkůrka. Karotka položil trpaslíkovi ruku na helmu a otočil jej směrem k sobě. To jsem já, pane Ocelkurko, a tohle jsou, myslím ti, muži, že? Máte svatou pravdu, kapitáne Karotko, řekl pekář Trpaslík. Tak pojďte, vládenci, pověsíme je před burazakka, tedy před radnicí. Oho, zamumlal ten slabý na srdce zadýchaně. Ale no tak, pane Ocelkurko, víte, že takový trest funk Morporku neužíváme. Hlavní důvod byl v tom, že v Ankh morporku není radnice. Praštili Bjorn na těsnogatil tak, že z toho ondlel a Olafa roku dva nakopali do Bat d'Kaz, tedy byl na těsto, uřízneme jim ty jejich pane kurko. Trpasličí pekar zaváhal a pak k úžasu a nesmírné úlevě zlodějů ustoupil o krok dozadu. No dobrá, dobrá, kapitáne Karotko, když to říkáte vy, mám nějakou neodkladnou povinnost, ale budu má vděčný, když je vezmete a odvedete do cechu zlodějů. Logický myslitel zbledl jako stěna. O, to ne, oni jsou v poslední době čím dál tím háklivější na nelicencovanou zlodějnu. Cokoliv jiného, jen hned se zlodějů. Karotka se k něm otočil. Světlo mu dopadlo na tvář velmi zvláštním způsobem. Tak cokoliv? Nelicencovaní lumpové se po sobě podívali a pak promluvili všichni najednou. Tak cech zlodějů, dobrá, nám to nevadí. My máme cech zlodějů, rádi. Nemůžu se dočkat. Zlodějský cechu, už jdu. Skvělí lidé v cechu zlodějů. Přísní, ale spravedlivý. Výborně. V tom případě budou všichni spokojeni. A okamžik. Pak sáhl dováčku u pasu a vytáhl minci. Tady je pěti pence za ten chleba, pane ocelkurko. Na ten druhý jsem sice sáhl, ale nebude těžké ho znovu přeleštit. paslík na mince nevěřícně zamrkal. Tak vy chcete platit mě za to, že jste zachránil mé peníze? Jako daňový poplatník máte právo na to být ochraňován hlídkou. Nastala rozpačitá odmlka. Pak ocelkůrka upíral pohled na špičky svých střevíců. Jeden nebo dva trpaslíci se začaly pochechtávat. No tak dobrá, mám nápad. Až budu mít chvilku času, zaskočím k vám do pekárny a pomůžu vám plnit formy, co vy na to? Jeden ze zlodějů přerušil další nastalé ticho. Eh, — Prosím, mohl by váš eh, pejsek laškavě pustit mou ruku, prosím? Vlk uvolnil sevření, seskočil z kozlíku na zem a těše došel ke Karotkovi, který úctivě pozvedl ruku k helmě a zasalutoval. — Přeji vám všem hezký den, prohlásil a těše odkráčel. Zloději i okradení jej sledovali jako vesnu. Je vůbec skutečný? Vypravil pak ze sebe jeden ze zlodějů. Pekař ošklivě zavrčel a pak procadil mezi zuby. Vy grázlové! Vy, vy, vy, vy, vy, vy hajzlové! Cože? Vždyť jste dostal všechny své peníze naspět, ne? Oba zaměstnanci museli mistr ocelkůrku držet. Tři roky! Tři roky se nikdo nezajímal! Tři prašivé roky a někoho ani nenapadlo, aby zaklepal na dveře. A on přejde ke mně. Už to vidím. Bude přitom ještě milý, známe ho. Ten je snad ochotný i jít a sehnat mi nové formy, abych s tím neměl starosti. Proč jste vy, hnusáci, radši neutekli i s těmi penězi? Elánius se rozlížel po tmavém zatuchlém pokoji. Ten hlas mohl právě tak dobře přicházet z hrobky. Po tváři malého heraldika přeběhl výraz paniky. E, možná by byl Sir Elanio tak laskav a popošel jsem, pokračoval hlas. Byl ledový a pečlivě odkapával každou slabiku. Byl to onendru hlasu, který před ničím nepřivírá oči. To je, a nech mám to vysvětlil. Brak, řekl rudý půl měsíc. Elániova ruka sjela krukuje ti meče. Brak, král Heroldu. Král? Je to pouhy tyto. Laskavě vstupte. Z jakého si důvodu zazněla Elániovi ona slova v zadním mozku jako laskavé sousto. Král Heroldu opakoval drakův hlas, když Elánius prošel do vnitřní svatyně. Tady nebudete potřebovat svůj meč, veliteli. Jsem dračím králem Heroldu více než pětset let, ale už dávno nechrlím oheň, ujišťuji vás. ha, ha, ha. ha. Haha, vypravil ze sebe Elánius. Neviděl postavu přesně. Světlo dovnitř proudilo několika vysoko umístěnými a velmi zaprášenými okny a dál byla místnost přisvětlena několika tucty svíček, jejichž plamen měl černé okraje. Elánius před sebou viděl jen nejasný obraz s pokleslými rameny. Prosím, posaďte se. A budu vám velmi zavázán, když se podíváte doleva a pozvednete bradu. A nastaví vám krk, to chcete říct? Ha, ha, ha, ha. Postava zvedla jeden ze svícnů a přistoupila blíž. Ruka dost vyzáblá na to, aby mohla patřit kostlivci, uchopila Elánia za bradu a opatrně s ní otáčela sem A zase tam. Ach, ano. Ten profil ten je bez sporu Elájovský, ale elániovské uši nemáte. No samozřejmě vaše babička z matčiny strany byla podobníková. <laughs> Elániová ruka se znovu semřela na rukuje meče Elániů existovalo jediné stvoření, které mohlo mít tolik síly ve zdánlivě tak křehkém těle. Já si to hned myslel. Vy jste upír. Vy jste prostě obyčejný, mizerný, krvavý upír. Ha, ha. Ano, upír, samozřejmě. Ano, slyšel jsem o tom, jaký je váš názor na upíry. Jsou málo živí, ale rozhodně nedost mrtví. Řekl jste to, že? Myslím, že to bylo velmi chytré. <laughs> upír ano, krvaví ne. Krvavou tlačenku ano. Vrchol řeznického umění A když už zklame všechno ostatní Je ještě spousta košer řezníků V Ovarové ulici Ha, ha. Ano, žijeme nejlépe, jak jen to jde Ha, ha. Mně už se nemusí žádná pana bát. ha ha už několik set let, abyste věděl. Ha, ha, Stín, svícen a zvláštní světlo se odsunuli stranou. Obávám se, že váš čas byl proplýtván zbytečně, veliteli Elánie. Elániovi oči si zatím přivykly na šero a světlo v místnosti. Byla plná knih. Málo které z nich byly v policích. Stály ve vysokých sloupcích všude, kde bylo jen trochu rovného místa. Z každé knihy vyčnívalo několik záložek podobajících se rozšlápnutým prstům. Nerozumím, řekl Elánios. Buď měl dračí král Heroldu opravdu až nepřirozeně svěšená ramena, nebo ukrýval pod svým bestvarým oděvem křídla. Elánius si připomněl, že někteří z nich umějí létat jako netopíři. Napadlo ho, jak starý bude asi tenhle. Mohli žít prakticky věčně. Pokud tomu rozumím, jste tady proto, že se došlo k názoru, že by bylo hmm, správné, abyste měl svůj erb. Obávám se, že to není možné. Ha, ha. Rodina Elániova svůj erb měla, ale ten nemůže být obnoven. Bylo by to proti pravidlům. Proti jakým pravidlům? Ozvalo se tiché zadunění, jak byla vytažena a otevřena kniha. Podívejte, jsem si jist, že znáte své předky, veliteli. Váš otec byl Tomáš Elánius, jeho otec byl Gustav Wilhelm Elánius. To mluvíte o tom Elániovi, kterému říkali kamená tvář. Takže to má něco společného se starým kamenou tváří. Jistě, že... Ha, ha. Elánius, kamenát vás, alias, netrpne spravedlnost. Váš předek, velitel městské hlídky kolem 1688 a královrach, zavraždil posledního Anksmorporského krále, jak ví každý žáček ve třetí třídě. Popravil mírné pokrčení z kleslých ramen. Tak nebo tak. Váš rodinný erb byl, jak my v heraldice říkáme, excretus est ex altitudine. Tedy, abychom tak řekli, depositatum de latrina. Zničen, zavrhnut, znecten tak, že ho nelze obnovit pozemky zabaveny, dům strhnut, stránka vytržená z dějepisu. Aha, víte veliteli, je zajímavé, kolik potomků starého kamenné tváře Elánia bylo důstojníky hlídky. Myslím, že i vy, veliteli, jste si vysloužil tuto přezdívku. Ha, ha, ha, ha. Už mě několikrát napadlo, jestli ve vás dení jakási zděděná touha potom vymazat tu pohanu. Eláneus zaskřípal zuby. Takže tím se mi snažíte naznačit, že nemůžu mít svůj erb? To je ono. Ha, ha. Protože můj předek zabil. Elánius se odmlčel. Ne, to nebyla ani poprava. Popravit můžete lidskou bytost. Zvíře porážíte. Byl to král. Oh, ano. A ukázalo se, že dole v hladomornách měl stroje na. Velikeli, obávám se, že mi nerozumíte. Ať byl jinak cokoliv, byl to přece jen a především král. Víte, koruna není jako policejní helma. <laughs> I když ji sundáte, je pořád na hlavě. No, kamenát váš mu ji sundal pořádně. Ale král nebyl postaven ani před soud. Nenašel se jediný soudce, který by ho chtěl soudit. Kromě vás, tedy kromě vašeho předka. No a někdo to udělat musel. Jisté obludy nemají právo kráčet pod modrým nebem. Drak našel stranu, kterou hledal a obrátil knihu směrem k Elániovi. Tohle byl váš štít. Elánius upřel pohled na známé znamení morporské sovy usazené na Anku. To pak bylo jako klenot umístěno nad erbem rozděleným na čtyři pole a v každém poli byl jeden symbol. Co znamená ta koruna prostrčená dýkou? Aha, no to je tradiční symbol. Určuje jeho nositele jako ochránce koruny. Opravdu? A ten svazek prutů v nich je zastrčena sekera? To je fasces. To zase symbolizuje, že je, že byl důstojníkem práva. A ta sekera to byla zajímavá zvěstovatelka věcí příštích, že? Ale obávám se, že sekery nic neřeší. Elánius se podíval na třetí pole. Tam bylo něco, co se podobalo mramorové bystě. To symbolizuje jeho přezdívku kamená tvář. Požádal, aby na ní v erbu byla nějaká odvolávka. Heraldika občas není nic jiného než umění hříček. A tohle tady, to je přece vinný hrozen, že? To musel být můj předek asi pěkný násoska, co? Ne, tak tohle, to je přece od odrůda, vína. Silán. Elán, Elánius. Aha, tak umění špatných říček. Vsadím se, že při takových vtípcích se lidé válejí smíchem po zemi. Drak zavřel knihu a povzdechl si. Ti, kteří dělají, co musí být uděláno, se málo kdy dočkají odměny. Nože, tak tomu bylo a já jsem zcela bezmocný. Ale i tak byl jsem velmi potěšen, veliteli, když jsem slyšel... Že jste se oženil s Lady Sibylou. To je skvělý rad. Jedna z nejvznešenějších rodin ve městě. Beranky nové, žralou novy, samozřejmě. A to je všechno, takže teď mohu odejít. Mývá jen zřídka, kdy návštěvy. Obvykle heraldové navštěvují lidi, ale já si myslel, že ve vašem případě bude potřeba správné vysvětlení. Ha, máme teď velmi mnoho práce. Kdysi jsme pracovali se skutečnou heraldikou. Ale oni mi říkají, že teď máme století ovocného netopíra. Dnes se zdá, že každý člověk, který si otevře obchod s použitými pyrohy, považuje za svou povinnost cítit se džentlmenem. Mávl vyhublou poloprůsvitnou rukou ke třem erbům zavěšeným v řadě nanástěné tabuly. Řeznik, pekář a svíc nás. Už klíbil se ale spíš pobaveně než zle. Vlastně Svíčkás, abych jmenoval přesně. Nemůžeme udělat nic jiného, než probrat všechny záznamy a dokázat, že jejich rody jsou alespoň dostatečně zbrojvašovité a že je tady jakýs taký podklad pro udělení erbu. Elánius se zadíval na trojici štítu. Myslím, že tenhle jsem už někde viděl. Aha, to je pan Artur doručil svíčkář. Najednou mu dou obchody, a on má pocit, že by měl být džentlmenem. Štít dělený pašikem sinistru dynmíš aumetol tedy, jak by se řeklo, kovově šedý štít, který má vyjadřovat jeho osobní odhodlání a horlivost, jak jsou tihle obchodníci horliví, dělený šikmo zprava dolů svíčkovým kratem. V horní části má šondl in a fentr amrd, ulán, svíce ozařující teplým svitem okno, <laughs> v dolní polovině dva rozvícené svícny, což naznačuje, že ten chudák svíčka zprodává svíčky stejně chudým jako bohatým. Naštěstí byl jeho otec náčelníkem přístavní zprávy, takže jsme se mohli trochu odvážněji pustit do další tvorby, to označuje lampa a posu, lampa ve tvaru ryby v klenotu, což vlastně sjednocuje zaměstnání jak jeho, tak jeho otce. Moto je v běžném moderním jazyce o umění pozvednouti svíci. Lituji, hahaha! <těk> A bylo to ode mě ošklivé, ale nedokázal jsem tomu odolat. To jsem se zasmál, až mě z toho píchá v boku. Něco ho v mozku pokopávalo a snažilo se získat jeho pozornost. A tenhle je pro pana Gerharta Fuseklara, prezidenta cechu řezníků a uzenářů. Jeho žena mu řekla, že erb je věc, kterou prostě musí mít a kdo by se přel s dcerou napubřelého obchodníka, takže jsme mu udělali erb v rudé barvě, to za krev, a s modrými a žlutými pruhy jako na řeznické zástěře. Pole je půleno taky šikmo, jenže pokosem to je zleva do prava dolů šňůrou uzenek a ta je ve středu překryta sekáčkem v kožené rukavici. Je to boxerská rukavice, což je to nejlepší, co jsme mohli udělat pro <laughs> ponožku. Moto je Futurus meus est in visceris, což by se mělo překládat jako Má budoucnost je ve vnitřnostech a to postihuje současně jak jeho profesi, tak naráží na starou praxi v ještění. Budoucnosti z vnitřnosti, úžasné, to, co se pokoušelo přilákat jeho pozornost, mu teď už v hlavě zuřivě poskakovalo nahoru a dolů. Zatímco tenhle třetí, ten je pro Rudolfa korbilka z cechu pekazů. Dokázal byste ho popsat, veliteli? No, je rozdělen na třetiny a v nich je noha připíchnutá hřebem, plamen a hrnec. No, pekaři používají oheň a v hrenci je pravděpodobně voda. Je to také hezká říčka se slovy. No, jestli se nejmenuje ostrohřeb, tak no, ta noha s hřebem, to jsou muka. Dobří bohové, muka, mouka. Mouka, oheň a voda, ten hrnec mi připadá tak trochu jako podpostelový pizoár. Nočník? Starý výraz pro pekaře byl pizohár. Nože, veliteli, nakonec z vás ještě uděláme heraldika. A moto? Quod subigo farinam. Protože... Farinaceus znamená, že to má něco společného s obilím nebo moukou, že ne, ne, ne, ne, okamžik, protože jsem utvořil bochník. Drak několikrát klesl rukama. Skvělá práce, pane. Tohle místo se musí za dlouhých zimních večerů otřásat v základech, co? To je tedy heraldika, ano říčky se slovíčky a nepříliš zdařilé rébusy? Samozřejmě je v tom ještě velké množství jiných věcí. Tyhle jsou jednoduché. Víceméně méně si je vymýšlíme. Zatímco dědičné erby starých rodin, jako je třeba rodina noblhochů... Noblhoch! Konečně mu došlo, co mu tak dlouho pobíhalo hlavou. To je ono, řekl jste Noblhochovi, Už předtím, když jste mluvil o starých rodinách. Aha, cože? Aha, jistě, velmi dobrá stará rodina. I když teď, bohužel, trestu hodně upadla. Nemyslíte tím nobyho, tedy desátníka, no řekl Elánius a z jeho slov čišela nezastíraná hrůza. Se zaduněním se otevřela kniha. V oranžovém světle zahledl Elánius několik erbů obrácených vzhůru nohama a bohatě rozvětvený rodinný strom, který za celou dobu své existence nepoznal udržovací řez. No, prosím... Mohl by to být C.V. Sv. J. Noblhoch? Em, ano, ano. Syn Mnaty Noblhocha a dámy, o které se prameny zmiňují jako o z Zilmové ulice? Pravděpodobně. Vnuk Amanda Noblhocha? Ano, to by mohlo být. A ten byl nelegitimním synem Eduarda svoj de nobles hoche, angského hraběte a <laughs> pokojské neznámé o původu. Dobří bohové. Hrabě zemřel bez potomků, kromě samozřejmě jmenovaného Amanda. Zatím jsme nebyli schopni tohoto potomka vystopovat, ať jsme dělali, co jsme dělali. Dobří bohové. E, vy snad toho džentlmana znáte? Elánius s úžasem naslouchal vážně myšlené pozitivní větě týkající se desátníka Noblhocha, která navíc obsahovala slovo gentleman. No, víte... Vlastně ano. Je to zámožný muž? Mluvíme-li o předmětech cizích lidí pak snad? Dobrá, řekněte mu o našem rozhovoru, prosím. Teď už nezbývá žádná půda ani jiný majetek, ale titul je pořád ještě volný. Promiňte, mohl bych se ujistit, že jsem tomu dobře rozuměl, Desátník Noblhoch, můj desátník Noblhoch je angský hrabě? A musel by nám nějakým způsobem potvrdit svůj původ, ale v zásadě ano, vypadá to tak. Elánius upřel pohled do šera. Až do dnešního dne svého života by noby pravděpodobně nedokázal lidi, kteří by ho spytovali, přesvědčit, ke kterému patří živočišnému druhu. Dobří bohové, předpokládám, že on svůj erb dostane, co? A moc pěkný. Och, Eláneus dokonce ani nestál o žádný erb. Ještě před hodinkou by se byl téhle schůzce rád vyhnul, jak už to ostatně několikrát udělal, jenže noby dobří bohové. Výborně. Takže výborně. Tohle bylo opravdu velmi šťastné setkání. Mám moc rád, když naše záznamy drží krok s dobou. Ha, ha. A jen tak mimochodem, jak si vede mladý kapitán Karotka? Říkali mi něco o tom, že jeho slečna je ha, ha, Skutečně. Ha, ha, my tyhle věcičky známe. Kapitán Karotka si vede velmi dobře. Kapitán Karotka si vždycky vedl skvěle. Když vycházel z místnosti, práskl dveřmi. Plameny svící se zachvěli.